Чоб, ти ревнуєш мене? Чого б це я тебе ревнував? До кого?» Вона знала, як Степан переживав, коли одного разу її підвіз додому головний механік Піскун. Довго чекала автобуса в містечку, а Піскун підвернувся на ниві «Сідай нам по дорозі». Підвіз то підвіз, але ж він був Степановим недругом ще відтоді, як той перекинувся на тракторі, вимагав для Степана найсуворішого покарання. Катерина, виходить, махнула на те рукою. За те люди в селі закмітили, як піскон підвозив її додому і взяли ту притичину на язик. А найперша Степанова мати «Тьо це твою жіночку, чужі чоловіки». На машині катають. Степан усе зніс у собі. Катерині ні слова, тільки тепер, почувши про ревнощі, раптом спитав. Ти знаєш, чого я тоді на тракторі перекинувся? Не глядиш себе? Ні, там інакше було. Ти не сказав. Слухай, тільки більше нікому. Їду я під Стрілецьким узвозом а там такий густий пирій поріз, і не побачив здаля. Уже майже під самісінькими гусеницями помітив гніздо, а в ньому перепілки сіренькі. Ну, я й крутнув під горою так різко, що трактор на гусеницях не встоїв. А перепеленята живі засталися? Живі. Перепили вони, знаєш, були зовсім, вивелися у нас. З на полях так пересолили, що ніде й перепілки не зосталося. Котра й вижила, то полетіла світ за очі, а це, бач, вернулися. І путь вивели. Я потім роздивився там їх, жовторотих, не менше десятка було. А якби з тобою щось, не дай Бог, «Це добре, що так обійшлося!» Катерина провела долоною по його жорсткій неголеній щоці, скуйовдила чуба і раптом аж скрикнула. «Стьоб, ти сивієш!» Я думала, павутина заплуталась, а це сивина. Степан ніби її не чув. «А ще у нас колись дрох виводилися, – сказав він. Сам я не пам'ятаю, це старі люди розказують. Такі великі птахи, кажуть, були, як гендики. І десь там-отам по війні лиха зима видалась, тепла, з відлигами, дощами, а потім зненацька ударив мороз. То в них крила взялися кригою. Так скрижаніли, що бідні птахи не могли ворухнути ними не те, що літати. Позамерзали? Ще гірше, позамерзати не позамерзали. Але який же птах без крил житиме? Тут тобі і лиси, і мисливці, і інші напасті. За одну зиму не стало дроху. Степан говорив, а Катерині здавалося, що за тими його словами про перепелів і дроху Стояв якийсь інший зміст, якого вона не могла збагнути. Вночі вона довго лежала, не склепивши повік. У вікно заглядав повновидий місяць, незвично червоний, як мухомор. І не знала Катерина, чи снились, чи уявились їй білі птахи у білому засніженому лісі. Вони снитимуться їй ще не раз. Ті великі білосніжні птахи зовсім не схожі на попалястих дров, але зі скутими крильми. «Мене час, і Катерина відчує цей страх на собі. Маєш крила, а вони скрижанілі, і вже тобі не злетіти, здається, ніколи. Ні, не злетіти». Не відігрійте вже крил. Так воно буває в житті. Тепло, тепло, і враз мороз. І з дому вибиралися пізно. Діти вже спали, і тихо, щоб не будити їх, Катерина і Свекром виносили до мотоцикла торби та клунки, мостили їх при наддвірній лампоці так і сяк, «Це в люльку, а цей мішечок на запасне колесо, і тут уже на дворі Степан підійшов до Катерини і сказав, «Знаєш, а я все-таки знайшов». «Що?» «Адресу його». Ну і добре, зовсім не здивувалась Катерина, і він додав винувато. «Перебирав свої документи, брав у дорогу і натрапив. Тут і телефон є». Бачу, вже пощастило», – радо сказала Катерина, хоча здогадувалася, що він тієї адреси і не губив, але хай ця хитрість застанеться при Степанові. Головне, що вони вже майже в дорозі. «Правда, я от що подумав, він вже наймав квартиру, то міг десь і переїхати», – ніби вгадуючи її думки, виправдовувався Степан. Так що адреса могла помінятися, це ж таке діло. Так нам скажуть, куди переїхав, не падала духом Катерина. Знайдемо. Воно так. Але я боюся, Катю, що його і зовсім може не бути в Києві. Я ж тобі колись розказував, яка в нього печаль. А раптом виїхав. Навряд. Чого ти так думаєш, чує моя душа? «Не такий він. Раз бачила чоловіка, і говориш, я бачила його очистю". Той що, ніби ж розсердився Степан, а те, що в нього дочка. Не поїде він. Багато ти знаєш. Все-таки спершу треба було подзвонити, а то як з мосту та в воду. От ти знов застере. Почне ще дзвонити, писати». Надумав? їдь. Та все ж вертатись не будемо. Давайте сядем на дорогу, покликав з веранди Іван Побережний. Думайте, чи не забути чого? Ганно, де ти? примружився в темряву. Іду, йду. вирнула на подвір'я Ганна. Курку загонила, бо одбилася від сідла на вишні ночує. Тобі зараз та курка тре. Еге, потім шукай її. Це ж ота галаганочка. Несеться ні в року, а сідела не визнає. Хоч прив'язуй. У тебе вдалася. Ой, Степаночку, їдь вертайся скоренько, враз тонко заголосила Ганна, обняла Степана і прихилила його голову до своїх сухих хвост. Нам нічого більше не треба аби лиш ти при хаті був, аби дивитися на тебе. Тихіше, дітей побудеш, сказав Іван Побережний. Присядьмо. Сіли, мовчали, дивились одне мимо одного. Рушили, сказав Іван Побережний, підвівся і швидко пішов до мотоцикла. Завів його з першого оберту, Загремотів гримотівне весь куток. Степан сів у люльку, Катерина на заднє сидіння. Минулого разу, коли їхали до Ленінграда, Степан сам бів мотоцикла до станції. Тепер кожен про це подумав, але ніхто не сказав уголос. Ганна відчинила ворота і дивилася на мотоцикла, зовсім не мружучись, у світлі потужної фари у ральця дивилась, мов сліпа. Вона і справді нічого не бачила, окрім більмастої фари, довкола якої розтікалася пітьма. Навіть тоді, коли мотоцикл поминув її, виїхавши за ворота, і сліпуче світло поделеніло, вона не встигла нічого розгледіти. Їй лише здалося, що Степан обернувся, але насправді вона нічого не бачила. Подаленіло, хитаючись світло і стукіт мотора, подаленів у крутій пітьмі. Вона ще довго стояла, боючись зачинити ворота. Степан таки озирнувся на матір. І коли вона розстанула в темряві, все одно бачив, як мати стоїть біля воріт. Стоїть і боїться зайти в хату. В хату, де сплять його діти. Хотів поцілувати їх сонних, не поцілував. Схоже, було б, ніби прощається. Недавно почув, як мати сказала батькові зі сльозами в голосі, як подивлюсь на ці діти. Вона не вірить, не вірить, що все буде добре. А головне ж вірити. Сьогодні вранці він ходив аж до річки. Хтось ніби повів його крізь туман, і Степан знову подумав про мене щедрика. Мені часом здається, що він через те і не хотів нікуди далеко їхати, що боявся лишитись без мене, своєї надії. Адже саме я, вірив Степан, мусив зцілити його. Хіба ж не було такого з бабусею улитою, коли лежала вона уже геть знеможна, коли з неї, здавалося, витекла остання крапелька сили, а потім ураз підвелася. Було. І таємниця того зцілення відома лише йому, Степанові. Навіть бабуся не довідалася, як воно все було насправді, бо якби довідалася, то хто зна, чи видужала б. Тоді її геть висушила якась хвороба, ніщо вже не допомагало, не могла ні їсти, ні пити. І такою бабу улитою привезли з лікарні. Степан пригадує, як везли її під водою. Він малий чомусь, Теж сидів на тій підводі, і найдущі запам'яталося, як цвіли соняшники за селом. Золоте соняшникове поле. Світ здавався жовто-гарячим від того цвітіння. Увесь світ. Степанку раптом звалася бабуся Улита. А сходи на поглянь, чи багато бджіл на соняшниках. І подивись, як вони сидять на них, чи зверху повзають, чи так повлазили в цвіт, що тільки жаль це стирчать. Він гайнув до соняхів, придивився, аж навшпиньки ставав. І дивувався. Навіщо бабусі це треба? Хіба не однаково, як їм сидиться отут цим джолом однак пильнував слухняно, прибіг і сказав, «Глибоченько повлазили, ба!» М -м -м -м. Бабуся Олита знову заплющила очі, і Степанко відчув, що вона усміхається. «Виходить, буде мед!» – сказала вона. А вже у хаті, як лежала на ліжку, вибрала хвилинку, коли нікого з дорослих не було поруч, Підкликала його до себе і зашепотіла. Ти не забув, де марицьончине джерело? Я тобі в лісі показувала. Чого ж знаю? З під корня б'є вода, дуб там старий. Еге ж? Ото воно. Мені б Степаночку, водички тієї хоч кухлик, вогнем пече отуто а та вода погасила б жар. Я збігаю, ба, це далеко, не заблудиш? Ні, чого б це я заблудив? Дубняк там. Катни, щоб ніхто і не знав. З першу полем, а там через балку та понад річкою на два кроки подовшала його тінь і вже був у Дубняку. Незабаром і джерельце, марицьончине, Чому, Марецьончине, треба спитати у бабусі улити? А де ж воно, де? Ось дубне линь, якою п'ятьох не обхопиш. Ось коріння, че з-під землі визирає. А джерела нема. Ні, не міг він помилитися. Видно, пересохло, бо он же й боліться, зосталося. Ще натягується вологою, а води... Не видно. На тому болітці сліди знать козячих копитець. Кози теж, мабуть, приходили напитися. Що ж він скаже бабусі у литті? Крути в руках суху плящину з тонкою журавлиною шийкою. І чим вона погасить вогонь у грудях? Довго стояв біля того дуба, ніби ждав, що зненацька прокинеться і заб'є джерело, чи бодай козяче копице не л'ється водою, і він зачерпне хоч краплю. Однак диво не сталося. Що ж він скаже, бабусі? І досі не знає, як воно спало йому на думку. Ніколи не обманював бабу Олиту, а тут наче хто напоумив його. Зірвався і помчав до Арсенового Яру, побіг до кринички, яку викопали пастухи, там він уперше побачив жабку-джерельничку з оранжевим черевцем і набрав із неї у пляшку води. Ще й сам перед тим напився, чиста і холодна, Аж зуби ломить, ще й здивувався, хіба ж та вода неоднакова. І приніс бабусі у лиці, і подав теж, улучивши хвилину, щоб ніхто не побачив, наче боявся, що упіймають його на брехні. Та найдужче потерпав, що сама бабуся про все здогадається. Адже, мабуть, знала вона смак тієї води якщо попросила. І найпростіше було б сказати їй правду, тільки щось не давало Степанкові зізнатися в тому, щось тримало його за язик. Приніс. Ось він простягнув пляшку, ховаючи очі. «Із марецьончиного джерела, – перепитала бабуся Улита, – аж похололо Степанкові в грудях, однак він швидко закивав головою. «Я налив кухлик», – заметушився. «Дай тобі, Боже, здоров'я!» Він налив білий алюмінієвий кухоль води і підніс бабусі. І вперше, відколи привезли її з лікарні, побачив, як вона звалася на лікоть і простягла руку. Рука та дрібно тремтіла, на силу донесла кухоль до впалого рота, але жодна краплина не пролилася. Пила жадібно, проте довго, поволі розтягуючи кожен ковток, і коли подала кухоль, він помітив, що губи у бабусі сухі. Але іще попросила. А наступного дня бабуся Улита стала на ноги. «Рятівничок мій», – сказала Степанкові. «Це все – марецьончина джерело». Багато води сплило відтоді у тікичі. Давно вже немає баби Улити, а він і тепер часом думає, що ж підвело її тоді на ноги. Не марецьончина джерело – це він добре знає. І раптом ще одна думка воно, воно, віра в нього. Чудний ти світе, отак живеш десь у тихому куточку, десь при дні робиш свою роботу, радієш зоришся своїми клопотами, і думаєш, що так скрізь. Сходить і заходить сонце, прокидаєшся і лягаєш спати, і, здається, все живе засинає разом з тобою, і на землі настають тиша і спокій, а потім якась турбота поведе тебе в дорогу, і бачиш, що воно зовсім не так, що ти, світе, вируєш день і ніч, немає тобі спочинку ні на хвилину. Гуркотять крізь тебе поїзди, їдуть і їдуть кудись люди, і краю тому немає. Чудний ти, світе, думала Катерина. Нащо вже оця їхня станція зовсім маленька? Тут не кожен і поїзд зупиняється, і квитки дають лише за годину до відправлення. А бач. Скільки люду зібралося серед ночі. І кожному кудись треба. Степан із батьком лишилися біля мотоцикла, а Катерина стала в чергу до каси. Тільки тепер згадала, що в Степана є книжечка, з якою можна брати квитки без черги, але він соромиться їй показувати. Хай тут недовго. Люди якісь, не виспані кволі, і через те, здається, так поволі рухається черга. То, бува, ласують, то вхаються, пнуться один попереду одного до віконечка. А тут ні, розмовляють майже пошепки, буцім бояться розбудити пасажирів, що дрімають на лавах. Солодко спиться тут на станції, хоч і не міцно, а солодко. Чого воно так? Та ось підійде поїзд. І все тут закипить, забігає, прокинеться цей сонний мурашник, бо зупинка на дві-три хвилини. Мені до Луганська, дочко, один, став біля віконечка сухорлявий дідок у новій куфайчині. Куди? До Луганська. Немає діду такого міста. Як це немає, здивувався старий, куди ж оце він зібрався, навіть куфайку нову купив. А так, дуже просто, чомусь зраділа касирка і приязно посміхнулася дідкові. Вона що провалилася, не до сміху було старому. Оце кумедія ге діду, Стряв котрись із вічних жартівників. Було і немає, може це на Марсі? У черзі заворушилися, звеселіли, ждали, що ж воно далі буде з оцим дідком, котрий вирушив до міста, якого, виявляється, не існує. «На Марсі життя немає», – сказав поважний чоловік у фетровому капелюсі. «Як немає?» – здивувався жартівник. «А казали ж космонавти і мештателі». Що на Марсі будуть яблуні цвісти. Помилялися, сказав поважний чоловік у фетровому капелюсі. Тепер усе помінялося. Наука пішла вперед. А. -а, -а, -а, -а! обернувся жартівник до діда. Чули? Все помінялося, навіть на Марсі. Як ви кажете, називається місто? Луганськ, старий уже поліс. У кишені по адресу, але поважний чоловік у фетруму капелюсі його випередив. «Луганськ, напевно? В так «Так-так», зрадів дідок, «дочка там у мене заміж виходить. Їхала, бач, у Луганськ. а чи вже в «Хіба вона вам не писала? Ох, народ, усе йому треба знати!» Катерина взяла квитки і, поки виносила речі на перон, закричав, наближаючись поїзд, вихопився з пітьми з ненацька, хоча всі його ж саме зараз, заскриготів, засопів невдоволено, ніби знеходя зупиняючись на цій незавидній станції. І поки він не зупинився, Потрібно було запримітити, з якого боку їхній вагон, щоб добігти туди з речами, вчасно повкидати їх у тамбур, допомогти Степанові зійти на високі приступки, а там Катерина вскочить уже й на ходу. Так і є. Їхній вагон виявився аж у хвості. Катерина – Копила стільки вузлів, наче мало сім рук, і побігла вздовж поїзда. За нею підтюпцем трухикав Іван Побережний, з кулумаком картоплі. Степан і той узяв якусь торбу, але йшов поволі, похитки, хоча зовсім не горбився. Був якось аж гордо випростаний у спині, і трохи зверхня Дивився на всю цю біганину та метушню. «Куди? Куди?» – роздратовано заспаним голосом покрикувала немолода вже провідниця, мимо якої почали влізати в вагон торби, клунки, вузли, захаращуючи прохід. «Де ви таке бачили? Це в багажний вагон здають. Стільки лахів зума зійти!» Якось уже помиромось, голубонько, винувато сказав Іван Побережний. Вибачайте, не гуляти їдемо. На базар, знаємо, лупите такі гроші, а за багаж заплатити вдавитись. А ну, викидайте мені назад. Не від чому розпалилася провідниця, струсивши із себе сон. Пройти ніяк. Та який там базар у лікарню їдемо, просився Іван Побережний. Заплатимо, скільки треба. Сина вон у лікарню проваджаю. Саме підійшов Степан. І глянувши на нього, жінка трохи охолола. Хоч квитки маєте? Квитки, питаю, маєте? Але вже хоч і суворо примирливо спитала провідниця. Ось Катерина подала їй квитки, взяла Степана по-під руку, раптом підійшов батько. Обхопив Степана за плечі і по-жіночому притулився йому до грудей. «Не треба», – сказав Степан. «Тільки що, дайте знать, я приїду». Іван Побережний одірвався від сина, ступив до Катерини і взяв її за руку, як ніколи іще не брав. «Дивись там, дочко, за ним, дивись». Хотів ще щось сказати, але протяжно засопів поїзд, шарпнувся, загримів вагонами, і Степан зійшов на приступку, легенько відтрунувши Катерину, що кинулась було йому допомагати. Ще якісь слова ворушилися в Івана Побережного на губах, а поїзд уже набирав ходу, і старий теж, знявши з голови картуза, і, зібгавши його в руці, рушив у слід за поїздом, вдивляючись у темну пройму дверей, де стояла з ліхтариком немолода вже і зовсім не зла провідниця. Із-за її плеча дивився на батька Степан, і його не розхвалювали так ні зітхання старого, ні сльози. Як фразила саме оця кваплива, над силу хода за поїздом, коли батько за останніх сил налягав на розтрощену десь під отими ясами ну. Провідниця не зачиняла дверей, аж поки старий із затиснутим в руці картузом не розтанув у темряві, потім обернулася до Степана і Катерини. Проходьте в шосте купе. Там порожньо. Давайте, поможу вам перенести клонки. Взяла, що під руку трапилось, і першою пішла безлюдним війським коридором. У купе Катерина дістала з корзини кілька великих червоних яблук і простягла провідниці. Ой, не треба! Візьміть! Це з нашого садка. Спасибі! Я зараз дам постелі. При скупому світлі Нічної лампочки Катерина застелила Дві нижні полиці Степан одразу приліг І вона підмостила йому ще й свою подушку Так він останнім часом спав Майже напівсидячи Катерина присіла до столика Підперла долоною щоку І сказала ніби аж весело Ну, ти все Поїхали А ти боявся «А вже ж! Що б я робив без тебе, не знаю!» Утон їй мовив Степан і тихо всміхнувся. Потримав ту усмішку на обличчі, що сміркуючи сам собі потім сказав. «А це діло! Поїдемо Катю в Київ на базар».